чим і привернула до себе серце Валі, яка познайомилася з нею спершу як з кравчиною, бо на її нестандартну, як кажуть фігуру, важко було підібрати одяг, хай навіть і в Німеччині. Повні стегна та груди і тонка талія. Окрім того, Валя вважала свої ноги товстими і короткими і носила брюки, щоб їх заховати. І як не переконувала її Зіна у тому, що їй, Страшенно личить короткі спідниці, що ніжки у неї хоч і повненькі, але чудової форми, ніяк не погоджувалась відкрити те, що їй здавалось далеким від стандарту краси. Звідти і незмінні брюки з балахонами-туніками-блузонами поверх. Професійна співпраця переросла у дружбу, а дружба – у новий віт професійної співпраці. Щоправда, вже на полі професії Валентини – в такій роботі головне – довіра. А Валя довіряла і Зіні, і її чоловікові Романові цілковито. І вони виправдовували цю довіру. Жодного разу між ними не виникало непорозумінь щодо грошей. Такі стосунки – рідкість. І Валентина навчилася їх цінувати. Життя навчило. Саме Зіні Валентина і розповіла про свою новину. Зіна не була ідеальною порадницею у цьому питанні, а вони з Романом не мали дітей. Так вийшло. Перший аборт і все. Валентина чекала, що Зіна гаряче її підтримає у прагненні створити нормальну сім'ю. Віктор, Валя плюс дитина у Вікторовому будинку. Та Зіна відреагувала чомусь на ці плани не те, що кволо, а навіть якось негативно. «Дитина? Зараз? Я навіть не знаю. Що тут знати, Зінулю? Це примусить його зробити рішучий крок. Потрібно ж якось навести лад у наших стосунках». «Потрібно, але не такий. Я навіть не знаю. Ти, Валюшу, посить, подумай, журнальчики перегорни, а я у душ. Від мене, мабуть, запах, як від тюльки у власному соку». Валя автоматично горнала – Гортала журнали мод, які сама ж і привозила Зінулі з Німеччини. Байдуже озирала пласкі довгі фігурі жінок і накачані торси чоловіків. Думала, чомусь чи не уперше Зіна не схвалила її рішення. Вона взагалі має щось проти Віктора, особливо після тієї історії у барі, коли він кинувся до неї з кулаками. Вона бачить тільки один бік місяця, темний. Якби вона знала, як Віктор уміє перепрошувати, які квіти приносить, які слова говорить, як цілує. Але ж цим не поділишся, не перекажеш. Та навіть як перекажеш, все одно не зрозуміють. Зіна вийшла з душу, немов на світ народившись. Та настрій у неї не покращився. «Навіщо тобі це, Валю? Як ви з ним будете жити?» «Не розлучиться він з нею, навіть не мрій. Вони нормально живуть, я знаю». «Звідки ти можеш знати? У них немає життя. Хіба це можна назвати сім'єю?» «Він не спить зі своєю жінкою. Просто у них син, будинок. От і все, що їх пов'язує. А у нас любов і дитина». Валентина виголошувала різко, переконано і переконливо. Так, принаймні, їй здавалось. Затезіна ледве приховувала скептичну посмішку. Їй не хотілося ображати Валентину, псувати з нею стосунки, але й слухати байдуже оці заздалегідь провальні і згубні для неї самої плани вона не могла. «Звідки знаю?» У мене клієнтка живе на одній вулиці з ними. Ходить у гості, каву з Жанною попиває. Часу ж у них багато, не те, що у нас із тобою. Ми загнані коняки, а вони, пані, не живуть, а відпочивають від життя. Сауна, басейн, масаж, косметолог, магазини. На кухню в гості приходять перевірити, чи добре працює хатня робітниця. Єдиний клопіт – «Як чоловікові гроші витратити? А ти? А я заробляю, пашу. Ти права зі нулю. ми не живемо, ми пашемо».